Të gjitha falendërimet dhe lavdërimet dhe mirë njohje tona i takujnë Allahot të mëdnuar A të falendërojmë, a të adhurojmë dhe vetëm prejti ndim dhe falje kërkojmë Dëshmaj se nuk më një tonë të adhruen më të drejtë asë kush pas Allahot i së leshne dhe i vetëm Dhe dëshmaj se Muhamedi sallallahu aleyhu sallem është robë dhe i dërguar i ti Të ndërguar Lëzër në qoftë të se Të ndërguar Lëzër në qoftë të se Do i kthehemi kalendarit i cili është i renditur në bazë të llogaritjes hənore dhe muajve të përcaktuar fetarisht, atyherë do të kuptojmë se jemi futur në një muaj i cili nuk është si muajt e tjerë. Ësht muaji Shaban, një muaj të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar vëmendje edhe në praktikat e tij por edhe në porositë e tij dreituar muslimanëve të përgjithësi. Andaj është mirë që ne në këtë sezonë e mirësive dhe në këtë freski hyjnore që i dërgon Allahu i mëdhnuar, mos të mbetemi të privuar të dhe të paprekur nga këtë mirësi dhe mëshirë e pakufishme që e dherrdh Allahu i mëdhnuar mbi robtë të tij. Furun era e rahmet dhe meshires as për linave të mëdha por kjo er prreq vetë matat të sëlet i paraqiten kësaj ere dhe kërkojnë se ka çarkullon kjo er dhe ka lëviz. Prandaj që mos të na ikin këto erra të freskisë dhe mëshirës së Allahut të mënuar, vin porositë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të na përkujtojnë dhe të na zgjojnë nga habia dhe hutia éventuale që mund na kaplën në këto ditë me vlerë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte i përkushtuar vazhdimisht në adhurim ndaj Allahut të Mëdhenj. Dhe adhurimet e tij ishin të lloi llojshme, qoftë jetë natyrës së namazit, përmes së Allahut të Mëdhenj, agjërimit e këtyre rrugë. Por në kohra të caktuara shtonte intensitetin e adhurimit, veçanërisht të disa adhurimeve specifike që i japin vlerë kohës që është duke kaluar njeriu në to. Andaj është pyetur Aisha radiallahu taala anha gruaja salem, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për agjërimin e Muhamedit alaihi salatu wasalam dhe u përgjigj duke thënë nuk e di çe ka agjëruar një muaj të plot pas Ramadanit. Në tërsi agjëran te të vetëm Ramadanin, ndërsa pas Ramadanit nuk di çe ka agjëruaj çe ka agjëruar më tepër ditë ndonjë muaji se të muaji Shaaban. Prandaj Ajerimi ishte një specifik e adhurimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj. Jo që është obligativ, është vullnetar, por e ka simbolikën e vet pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më së shumti agjironte në këtë muaj. Gjithashtu një ded një nga sahabët e tij e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "O i dërguari i Allahut, pse po agjiron ka shumë në këtë muaj?" Pse ka që shpesh për të shumë a gjëruashëm në këtë muaj, atëheru përgjith përgjith pejgamberi sëllë Allahu asëm duke thënë, këj është muaj në të cilin fatketsisht shumica e njerëzve janë të pavëmën shumë për balë mirësive të këti muaj. Dhe në këtë muaj ngrite në veprat e mi atë këllahu, andaj kam dëshirë që raportimi që bëhet për muat më gjëj mua a gjëruashëm. Dhe kjo është një përgj qi jeni apo kuptu edhe arsyeën e ngjirimit, por edhe vlerën e këtij muaji. Të nderu Allazër, me laj këtë të cilat jam të autorizuar që të na përcjellin dhe shënojë veprat tona, ato bëjnë raportime të vazhdueshme tek Allahu i mbulluar para çfarë ne bëjmë. Allahu i din të gjitha, por për arsye që ne mos të polemizojmë nesër, Allahu xhallahu ala regjistron çdo gjë që ne veprojmë. Dhe këto me lajke i raportojnë Allahot Azo Gjell edhe në aspekt ditor javor, mujor por edhe vjetor. E kur bie fjale për raportimin vjetor për bilansin përfundimtar një vjeqar të dhe përvetua atë herën në basta asaj që në kalemru pegamberi sallallahu sallam ajo ndodhë në muajnë Shaban, pikrish në këtë muaj. Pra ndaj, porosia e këtër kësaj është që ne fillimisht të jemi më të përgjatshëm dhe të jemi më të kujdatshëm në këtë muaj, përshkak se në këtë muaj prezenton dhe pra tona. Andaj, shikaj e regjisit e punve tu e në të kaluarën, shikaj e vjeqar në kaluar dhe a thua val, a do të gjesh diçka që është mirë të përmirësot, dhe pa të gjesh, andaj përmirësoje, regulloje, a do të gjesh diçka që nuk është dasht të bërë e ekebër, do të gjesh me siguri, Ande i mëzë vazhdo me e bërë më tutje Dhe gjithashtu, fakti që raportohet për njëve të ka lajë mënuar Kras, ku i desit dhe dhe mendjes Duhet të në shacron edhe me një turp për balë Allaho të mënuar Turp i cilin në bënd që me dëvërtet të ndimit të përullur Dhe gjithashtu të nënshtruar për balë Allaho të mënuar nga se si mësë të ndimit të tërpruar kur aja që e shudzojmë nga Allahu dhe begati që i konsumojmë nga zotë e gjithësis janë shumë më të mëdha madje pakra hasimish më të mëdha se mirë njoja dhe falendrimi që vijen nga na jonë prandaj të mundojme që këtë muaj të ndër u lezer për shkak të raportimit për shkak të kujdesit e pejgamberit sallallahu alesallem edhe ne ti kushtojnë vëmendje dhe kujdes qoft me agjerim vullnetar çof me lezimit të Kuranit, çof me bamirësi të përgjithshme ndaj njerëzve, çof me falje, çof me çfarë do veprë tjetër që ne e veçojmë, e cila do të nënkuptonte nganjëra an një lloj turpi para Allahut të mbylluar dhe tendencë për ta kompenzuar që mungon dhe për ta përmirësuar të kaluaran dhe e dyta do të nënkuptonte një përgatitje serioze për të futur më të gatshëm, më të përgatitur në muajin Ramazan. Nga se muaj Ramazan është në Prag Dhe nuk mund të logaritim në shfridzim të mirëfil të ti Dhe nuk mund të logaritim në vjelje të sevapëve të ti si duhet Në qovë se ne jemi të pavëmenshëm dhe të pakuideshëm Në muajnë Shaban Andaj për të gjitha këto dhe shumë të tjera I kushton të vëmendi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem Allah adhash në adhash bereqekt në kohën ton Dhe Allah në këndjelt nga Pa kujdesia, nga hutia, nga gaflete që nga ka plenë si njëres, që të nga bënd të vëmend shumë për bal, shansave të këtila përfituar shumë, mirë po me një mund simbolik dhe jo shumë të madhë të rëndë për neve. Kërka një falin nga Allah, nga sa Allah është fales dhe është më shiruas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalus salati wa temmut teslim Ala khayri khalkillahi ajma'in Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi Wa mentabi ahun bi ihsan ila jomiddin Të ndërrua lezer Ky muaj kras këture mundësive që i ka Që të ndjekim pejgamberin sallallahu alesallam Në shtimin e adhurimeve Veçanresht në agjerem dhe pun të tira të mira Këtë të ndjekim pejgamberin sallallahu alesallam Krasje ka kët lajm të rëndësishëm për neve se në kët muaj raportohet për neve tek Allahu, gjithashtu është përmend hadithe të ndryshme të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se në gjysmën e këtij muaji Allahu i mëdhuar shikon me një shikim të mëshirës ndaj robve ti më të tij dhe uafal mëkatet e tyre. Është një falje specifike para muajit Ramazan, është një këndellje që Zoti xhelleu ala na dërgon të gjithëve të cilët janë të interesuar të përfitojnë nga kjo këndellje, që të futen më të gatshëm në muajin Ramazan. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se sa Allahu i mëndnuar shikon në robët e tij dhe uafal të, të gjithëve, posa dy kategorive të njerëzve. Kategoria e parë janë ato të cilët vazhdojnë më tutje që mos i besojnë Allahut të mëndnuar. Vazhdojnë më tutje duke mohuar të drejtën e Allahut në adhurim. Andaj ata që nuk janë njohin Allahu të drejtën e adhurim Si kanë mundësi të janë njohin të drejtën Për t'ja falë Për ndaj që u falë Allahu gjenë lewala për diri sa ata Nuk janë njohin Allahu të drejtën për adhurim Dhe në qovë si janë njohin Allahu të drejtën për adhurim Se ajo është i vetme që meriton të adhurat E fitojnë këtë konkurs për më katë falje Dhe gjithashtu Kategoria e dytë e që do duhet Vajdojnë me k Këta është, ka thënë pejgamberi sallallahu alësallem, në këtë na të madhe të rëndësishme në gjysmën e shëabalit, ku Allah uafal njerëzve me të madhe, privuat nga kjo falje njerëzve që janë konflikt dhe në mos pajtim me zvete. Ata që kanë gatë resa me zvete, ata që nuk flasin me zvete, ata që nuk janë pajtim me zvete, këta njështë për momentin në betën të pezulluar dhe të privuar nga falja, deri sa ta të i kaluin më spajtimi dhe u rejtin me zvete. E kjo shumë rëndësi, pra ndaj ai që e dënë faljen nga Allahu, letë falj të tirën këtë muaj, dhe gjithashtu ai që e dënë faljen nga Allahu në këtë muaj, letë kërkon faljen nga ta që duhet kërkuar falje, që ndështë eventualisht për, për mes në një fjale, apo vepre, apo qëndrimi, apo qëka do qoftë, ka qenë dështa i padrejnë dhe i tyre, i ka rënduar, i ka provokuar, i ka shqecuar e kështu më radhë, leta din se falje e allaut për balë të këtilit është e pezulluar, për diri so i tili nuk kërkon falje për njerëzë, apër edhe nuk kua faljt e tjerve. E sa i përket nga të resave dhe më spajtim mes njerëzëve dhe si duhet e kaluar, shpesaj që të flasim në gjumonë arshme për shka këtë rëndësi se madhe që e ka. Nga se të ndërua dhe zërë fali Allahut është begatia më e madhe Pra ndaj nuk duhet të jalejën vetës ton Që këto begati dhe këto mirësi dhe fali Allahut të naik nga pakujdesia Ndërso vetë pegamberi sallallahu e sënë ka përmendur Se pakujdesia i prek njërën këtë muaj Andaj bëhu i vëmensëm, mos u të regoj i pakujdesëm Dhe në qovë se ti të regoshi i vëmensëm Në kohën dhe në momentin Kur shumit se njerëz janë të pakujdeshëm Dije se shpërblimi Allah në këtë rast shumë fishohet Shpërblimi Allah në këtë rast shumë fishohet Nuk është njejtë si kurse me adrua Allah në konë Kur kejt njerëz janë të vëmenshëm Dhe si kur me adrua Allah në kur njerëz janë të hutuar Ndërsa ti je i kujdeshëm dhe i vëmenshëm në adurimin Allah të marnuar Pra ndaj Allah u gjëllë u ala Zbret rahmet në ti dhe fal në ti Par për ata që dëshën të të ndjekim të mësime, këto porasit e Muhammedet sëllallahu a.s. që në këtë muaj të falemi, në këtë muaj të pajtohemi me Allahun edhe me zvete, në këtë muaj të afilojmë trajnimin praktik në agjerim dhe në adhurime, të tjera që të futemi të kujdeshëm, të pregaditur në muajin e madhë, të shajnë të muajit e Ramazanit, e që nuk kanë betur, përvecë e pak dit, pa në trokitur në dyërt, E shtëpive tona Allana më mundësof që në shëndet E të mire të presim muaj Ramazan Allana më mundësof që kjo Ramazan Të jetë me dëvërtit i begat shumë Të jetë me dëvërtit Një Ramazan ndryshen nga të gjithë Atat të tjerë Në të gjithë të rafshet Që ne kemi nevoj të përmirsojmë Nga të rafshet Qovt në raport më Allah në madhuar Apo qovt edhe në raport më zvete Inë Allahe vë me la i ke të huju Salun në alen në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 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون